Follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, is pull it, we've out. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out. out, turn it till it's turned out. out. Act up from Northwest East Side. Everybody, yeah. everybody, yeah. let's get into get it. it. Yeah. Get stooped, get it started, get it started, get it started, let's yeah. get it started. Let's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 Ett och ett halvt när vi flyttar dit. Fyra och halvt när vi flyttar hem. Jag har sett lite bilder. Eh, försökt att komma ihåg. Men mestadels är det nog bara minnen från kort. En grej har jag dock väldigt bra koll på. Min pappa och Tobin Nilsson. Som spelade tillsammans i Blåvit under många år. De gillade att hålla på och skoja med varandra. Och en historia och ett videoklipp. Kommer jag för alltid få... Eh, Svara på frågor om att ha med mig i mitt liv. När jag var lite drygt två och ett halvt år. Jag hade väl knappt lärt mig prata kan jag tänka mig. Så fick min pappa idén att jag skulle skoja lite med Tobin Nilsson. Det var på tipsextra. Och Staffan Lindeborg ställde upp kameran i vårt hus i Eindhoven. Och frågade mig om vad jag tyckte om Tobin Nilsson. Och ja, fraserna som jag delade med mig till mestadels av svenska folket. Där var ju att Tobin Nilsson är kass.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 And admit that the waters around you have grown Accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times, they are changing <laughs> Coming writers and critics prophesies with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again, and don't speak too soon, for the wheel's still in spin. and there's no telling who that it's naming, and the loser now will be led to win, for the times, they are changed. Senators and Congress, please heed the call. Don't stand in the doorways, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a change. Fathers and fathers throughout the land Don't criticize what you can't understand Your sons and your daughters are beyond your command Your old road is rapidly aging Please get out of the new one if you can lend your hand For the times, they a change Cities cast the slow one now will later be past As the present now will later be past Your old road is rapidly fading And the first one now will later be last for the times they are changing The times are changing Uh, och det kan man väl verkligen säga att de gjorde. Jag är så liten vid det här tillfället att uh, jag har ingen riktig koll på hur allting gick till de där uh, månaderna, året, veckorna. Det jag vet är att uh, pappa flyttade ut, jag, mamma och min syster Charlotte som då hade kommit till världen också. Vi flyttade från Kallebäck upp till Länsmansgården till mammas kompisar för att uh, göra livet lite lättare för mamma antar jag. Pappa... Flytta till Italien. Och jag träffade inte honom så mycket under den här perioden. Där och då så klev både min mormor men framförallt min farmor och farfar. Och kanske allra mest min farfar in i bilden. Farfar Kurt. Som lite grann kanske ställer sig på mammas sida. Hjälper mig något helt enormt från och med nu. Han tar med mig ut och spelar fotboll. När pappa inte kunde. Han kommer att titta på alla matcher.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 Precis som jag det är Och lånade pengar, du har grå efter slängar Men lyckan i grunden, precis som jag, Vi är som personifierade 90-tal I ett virvar av chanser och val Och om rutiner, gott om dåliga vanor Gott om kitschiga planer jag lever för kicken, precis som du. Jag blir oinspirerad och ledsen av kraven och stressen. Jag har frihet i blicken, precis som du. Och här står livet i farst så nära in på. Men det är något som gnager ändå. Det kallas tvivel. Det där som stör, ja det kallas för en klumpig. Och ett konstigt humör Och jag ser hur du tänker på något Hur du längtar dig bort som en fågel i bur En obehaglig distans En konstig känsla distans. Det känns tomt eller hur? Svidande skavsår Är en tomhet som kvarstår När du somnar om natten Precis som jag Utan mening På jakt efter ruset Genom dunket och bruset Du lever för skratten Precis som jag Vi är som flugor i smöret På någon annans skalas Vi proppar i oss Och vi vaknar som as Och här ligger ångest Brilar i driver, jag unnar mig skivor skiver. De hjälper mot ledarna precis som du. Jag har tid, jag har lediga dagar där jag sitter och klagar. Och längtar till fredan, precis som du. Kan du höra hur det låter i ditt vilsna skratt? Kan du känna hur det gnager innan du täcker?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 Det fast hon så nära in på Men det är något som gnager ändå Det kallas tvivel Det där som stör jag det kallas för en klump i magen Och ett konstigt humör Och jag ser hur du tänker på något du längtar i. Någli distansen, komst i distans, känslan av Det känns tomt, eller hur?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 och kanske passade det bättre i spelsättet som blåvitt spelar med att spela forward än att spela ytter. Sagt och gjort. Jag började spela forward i slutet på 2008 och sen började jag aldrig titta tillbaka mer. Därifrån gick min karriär spik rakt uppåt.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 När han var uppe med klacksparkar i huvudhöjd och plockade ner bollar tre meter upp i luften så insåg jag nog att det där kommer jag aldrig kunna göra ändå. Så det blev till att titta på andra spelare istället. Slashed and tore Under Pressure, Queen. Ytterligare ett av eh, farsans favoritband. Denna gång samma tillsammans med David Bowie. Och Under Pressure... Det var vi väl i Blåvitt under en period. Man har alltid press på sig när man spelar IFK Göteborg. Det är inget nytt. Det var jag ganska klar med när man flyttade dit. Blåvitt i en stor klubb och det berör många. Så därför att under åren mellan 2010 och 2012...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 song for the broken hearted oh, no. a silent prayer for baby parted and oh, no. i ain't gonna be just the face in the crowd you're gonna hear my voice when i shout it out loud it's my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 Och om du inte har lyssnat igenom allting så... Ja, det förstår jag väl också. Jag har funderingar på att kanske bli tränare. Kanske utränare. Anfallscoach kanske. Det finns ingen anfallscoach tror jag. Man har målvakstränare, fystränare. Man har läkare. då har förstetränare och andra tränare. Vissa har tredje tränare. Men ingen anfallstränare. Fotboll går ut på att göra mål. Och ändå finns det ingen tränare för den sortens...